Efter ett snöskred i januari norr om Tärnaby ligger han begravd i åtta dygn under snömassorna, den 23-årige ripjägaren Evert Stenmark. Han hittas av en spaningspatrull, tack vare att han har lyckats fästa en röd biobiljett på en kvist och pressa upp den genom snötaket. Han livnär sig på de fyra ripor som han hade fångat. Han klarar sig från snöeventyret utan svåra skador. Men han var inte vid medvetande hela tiden, berättar han för radions Bengt Jag Ja, inte första timmarna efter själva skredet hade gått på Då tappade jag sansen och fick tillbaka på afton fyra tiden omgång. Och sen var jag i en ganska bra kondition. Var ni lugn hela tiden? Ja, jag har själv sagt att jag var lugn. För att det var ju enda sättet då. Till att att de där in där det spelar ju ingen roll era mil för eramit från människor. När började ni att äta utav riporna? När kväll tog jag första ja, låt oss säga benet av ripan för att få något till liv, och så samtidigt hoppade äh, jag ut nu som jag skrapade på det med vägarna. Hur kunde ni hålla reda på dagarna? Hade ni en aning om hur länge ni verkligen hade legat? Jag åkte ut på, på morgon tidigt så jag kunde ganska exakt bestämma att, att klockan var när kredet tog. Och sen hade jag ju klockan så hon fick visa efter. Hur var det nu när ni hörde att det började komma folk? Hur kändes det? Ja, jag hade ju vänta och väntat på att jag skulle höra lite tecken. Men det är klart en sån situation när man blir hemskt glad när man hör. det kommer människor till en hjälp.